que es deia IPC i, I van a per tots vull dir que aquí sí, sí. hagi estat apuntat amb alguna llista de l'IPC ja sigui mort de fa temps uh, però no, no, no, no, però el recomano des d'aquí que vagin a dormir a casa d'un amic sí, sí, que ja el vindran a buscar vull dir que això, això d'alguna manera és un flashback que em recorda l'estat el... sí, eh? no, franquista, l'únic que cal dir una cosa i és que a l'estat franquista per fer una cosa així li va caldre una dictadura i en canvi ara els sociates són capaços de fer-ho en democràcia i això té mèrica part dels sociates eh? ara arriben eh? a crear en els que ho sofrim la mateixa sensació i el mateix clima home, i tant et home, et clar. Allò, una d'haver de, de, el... de començar a firmar I manifestos d'haver-te de reunir amb amics clar. a veure què farà, haver de telefonar en un lloc o un clar. altre i a més a més els això, periodistes que hi havia això, entre tota la gent de detinguda, eh? això també és molt simptomàtic. És una recuada en el túnel del temps, sí, eh? sí, sí, d'aquelles sí, que sí. són terribles. Eh? Sí, Ara sí. tu deies, i és veritat que el punt per mi, no permís no, està no, ajudat sens, molt bé. No, dubte. Eh? I fins avui ha començat. O sigui, començat... Xapó, el punt diari i a l'última pàgina, sí. i espero que això no duri gaire, diu, falten 15 dies pels jocs i portem 182 dies de reixa. Sí, sí. perquè suma tots els dies doncs i a dintre hi ha anuncis sí. petits, un per un dels que hi ha de Girona doncs molt. i a la vegada demà comença una campanya, demà dintre un Punt Diari hi haurà un... Estàs un per eh? sí, com una sopa. Que el temps sí. t'ataca o és, o no, és el cabreig No, el temps també l'atacen en el temps No, però eh, demà començarà a sortir el Punt una postal. Ja escrita i tothom qui vulgui per només hi haurà posar un segell i enviar-lo al jutge Garçón. No, era, era un senyor en prestigi. Sí, sí, sí. Un moment, el que demostra sí, és que des de Madrid les no, coses que des... no es veuen. Des d'allà no s'entén res. Ah. res. No, i, i Diumenge hi haurà un altre postal per enviar en Corcuera. Aquest dia ja ho entén més. I dimarts sí, hi haurà eh? un altre postal per enviar al president Pujol. No, però ara finalment heu sentit les declaracions del Pujol ara a l'informatiu? Ja era hora, eh? i tant, i tant, i tant. Perquè és que hi ha una cosa aquí amb això. Terri sí. No, no, tu deus estar mal, no? Amb això que comentes, oh hi ha dos quarts de vuit aquí a la Casa de Cultura es fa un públic. I, i ara doncs ja poder sentirem un tros del discurs que ens hi farà. No, no, no, que ho fa el Terri Cabre, sí, casualment, que sí. sí, sí, no està preparat, clientela, Va, això és casual. No és casual, eh? és, absolutament, no, no, és, absolutament, clar. Clar. és absolutament casual. El que passa és que... El que és que els cel·lòsips ja ho saben, els hi pot tocar tot. No, exactament, exactament, i fa pocs dies els insumisos i estava al costat. Per això, per això volia comentar jo una cosa, i és que... Eh, moltes... Em sembla clar, em sembla clarament una agressió a l'independentisme català, em sembla clarament una agressió. És una clàssica política de criminalitat. Cla clarament, i per tant és erròni, és erròni absolutament dir... no tot amoristant al micro. Sí, Dícoles, que la noet de la casa de la cultura. Sí, sí, no, però... no. és erròni perquè això és l'llevat de Marx. Espera, espera, espera. Això és l'llevat dels independentistes. El, el que vull dir no, és erròni no com a tàctica política, vull dir és erròni dir que són accions indiscriminades. No, no discriminades, que carai indiscriminades, ja si no llistat... podrien agafar algun feixista de falange, encara, exfeixista fa... que n'hi ha molts, eh, que n'hi ha tant. per tant, no, no, és absolutament accions discriminades, això està claríssim ara bé, jo el que voldria posar també l'accent és que em sembla que és, que hi ha una tendència general de poca sensibilitat democràtica és més d'involució que fa que no siguin només els independentistes catalans, sí, hi ha, hi ha, sinó que molt siguin molts altres sectors de la societat, eh. quan dieu els Bé, fixeu-vos bé en què passa amb els insubmissos, no només pel fet que siguin catalans, eh? sí, també, sí, els, sí. també els de Guadalajara. Oh, sí, fixeu-vos sí, què passen tots els col·lectius de negres, eh, africans o d'àrabs... Què passa? Sí, sí, sí, sí, sí. Fraga, passa. i fins i tot què passa amb les pobres prostitutes Exacte. de Barcelona, que, amaguen. que no va dir sí, sí. amaguen. Oh, I la gent que dorm als bancs. Estem en una democràcia ja de perdó. Sí. De I en aquest sentit, jo no diria, només, no diria només el que deia abans de sociates, segurament. Però són tots els poders que en aquest moment governen Espanya que hi estan d'acord. Oh, també el, també, el poder que, de Barcelona. Jo tinc entès que Espanya en aquests moments governa Soeció. Sí, sí. Ho dic perquè és veritat que per exemple Pujol ha dit alguna cosa, i jo afortunadament l'he sentit alguna cosa a les dues de la tarda d'avui. Ara, ara, ara, ara, ara, ara, no ara, ara, ara, ara, no ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, Home, això del Madrid, per oh, favor, Madrid, és impressionant, no? Com sí, no, un noi tot el dia enganxat li preguntin, a enganó la Lliga? Una mica més i m'acabaré convertint al Barça, Clar, no? diu, quan he, he de... sentit es això. És que de ser-ho. No, home, ja ho sóc, però no, jo no, no m'interessa no, sí. el futbol. Però avui, veritablement, m'he començat a sentir molt involucrat com la conya aquesta del futbol. Avui has vist fins i tot l'altra cara això. de l'interès del futbol. No? Sí, sí, certament. No, no, esclar, és allà, allà... Que et preguntin qui ha guanyat la Lliga i que te dius al Barça, doncs no. Ara aquí cantaràs a la Madrid. Sí, sí, es Escolta que la, la torxa que determinats diaris, bulletins, oficials o orteguians de l'Estat n'han anomenat la TEA, sí. passant per determinades regions de les Espanyes, sí, hi ha hagut sí. grans manis i pancardes, no catalinceis los juegos, sí, sí. eh? Sí, sí, sí, sí, jo vaig sentir-ho. Sí. Però és que, esclar... Sí, sí. Que després no, em però... vulguin fer creure que a és tot això en una condició més immediata no té res a amb els Jocs Olímpics no, no, Senta això a no, no m'ho eh? no crec jo no no he temps. He i per temps mi un dels de... encerts del Punt Diari és que tota la informació sobre això eh. va sota el logotip dels Jocs Olímpics sí, sí. evidentment oh, i, tant. No, no, i, i tant, ben fet jo no he tingut temps de comprovar-ho documentalment però estic convençut que els nazis eh, el juliol del 36 per preparar els Jocs Olímpics a Berlín també van fer una netejada i Balón, eh, de tota mena això vull dir de rojos, jueus, meuques, etc el que és preocupant Escalats. és que tots sabem que tot té un preu, diríem. Aquesta era una expressió sí, que em semblava molt maca, d'en Ferrer Temora, sempre deia eh? tot té un preu, amb filosofia també, si acceptes una cosa, després una altra, l'has d'acastar i tal. El preu que estem pagant que és, és massa car, eh? perquè el preu de la llibertat és l'únic que no podem pagar en democràcia, I és l'únic, a canvi de res, no, no, perquè la democràcia no es canvia per res, i l'estem pagant, eh? i a mi em important I, i s'ha recuperar... creat un clima Els d'aquests passos. I els botigues, de de botigues i no volen anunciar, rebaixes. Claro. Els no anunciar es que rebaixes? Home, jo us dic una cosa, uh -huh. ah, ahir parlava amb una amiga meva que viu al Guinardó, al Guinardó eh? Eh, que eh. no es passa a zona olímpica a Barcelona, i bé, doncs, hi ha un varillo allà que hi van els ex i la dels estius aquests amb pinta estranya, pel que és normal. I ahir a la nit, doncs, un munt de policies allà intentant identificar tothom, etc. O sigui, com els vells temps. Sí, sí, Hem d'anar amb trajo i corbata, eh? És el sí, consell sí, sí, que jo dono. I no forgar-nos el nas en públic perquè fa mai, mal efecte. Mai, no, això no, mai, això mai. Mocador, modest, tota mocador. Una mala la imatge. <laughs> cas, el nas en públic massa ostentosament. <laughs> I el que no és correcte tampoc és eh, despreciar, per dir-ho així, accions com aquestes, perquè afecten a molt pocs. Sí. Em sembla sí. que és Home, absolutament és que fonamental entendre que la llibertat eh? d'un sol individu sí, juga sí, la llibertat no. de tot. Terry, això és aquell això... famós poema d'Albert del, Lo... del I l'elegia, o sigui, eh? l'elegia d'una de, de les elegies de Mierville, eh? Sí, sí, sí. Per un, quan subscureix oh, la llibertat és per tots, per tots i tant, i tant aquest és un sí. principi tan bàsic que, sí, que, que sí. afirmar com afirmava el ministre Corcuera que és residual és, això sol també és ofensiu i vexant eh? per als demòcrates, vaja. Que sí, que sí, que sí, és allò, vull dir, van començar detenint els jueus. i on no era jueu no em vaig preocupar. Van continuar detenint els homosexuals. i on no era homosexual no em vaig preocupar. Exact. Van continuar detenint els gitanos i no em vaig preocupar. Al final, com m'ho van detenir mi, ja no hi havia ningú que es preocupés per mi. Escolta, sí, senyor, sí. I a, sembla, I a mi em sembla, francament, eh, algú potser ho trobarà aglisat, segurament, però mi sembla que és tan crucial la causa de la llibertat que fets com aquest mereixen vaga general. Vull dir, ara. mereixen que la gent sorti al carrer i digui prou. Ho mereixen absolutament tant. No, a d'altra banda, un moment. Esti, jo també tinc memòria. Eh? I que no, no feia el o... no, que la gent sol fer. És, I preguntar, bueno, i qui eren? Sí. I alguna cosa I ara... ja ho ha d'haver no, no, allò, alguna yes, cosa ho yes. ha fet. Yes, mentida. Yes. En no. aquest cas hi ha molts, yes, hi ha molts personatges aquests no. que mentida. Però jo aquí em fa pensar que tu m'ho des... Eh, perquè vas llegir la sentències, suposo que ho tenies més clar. Jo oh, no gaire. No hauria, Això no em no recorda a l'operació Núria Cadenes uh, multiplicada I, i, en Exacte, i, i anar fent de tant en tant Exacte, el que passa és que ara és, mateix, és més masiu i el, el pobres que deien Terri que no en sabem mai ni la sentència perquè podia ni sentència els li fan Exactament. també és veritat o oh, bueno, escolta, jo l'altre per parlar amb un advocat penalista i sabeu com el cas Naceiro s'ha doncs, deixat estar Oita. perquè s'ha considerat que les escoltes telefòniques no, volia, eh, no són prova bé, doncs en aquest moment hi ha un munt de personatges a presons condemnats en prova, escoltes telefònicas. És a dir, que aquí eh, potser que comencin a revisar processos, eh? Sí, no, i el que passa és que, a més, aquest tipus d'accions el que trobo que fan és, en una democràcia és perillósíssima, això, anar distanciant el poder de la població. La població és molt sensible, això, el poder no gent. Fixeu-vos com estan entre sí. Si. Jo vaig sentir l'altre dia una cosa del conseller de Governació, Gomis, que em va, em va fer posar, si tingués Bell més cabells, més cabells drets. Sí. I es diu... Per primera vegada el governador civil, em penso que era el de Lleida, no ha mantingut la lleialtat institucional perquè ha denunciat els Mossos d'Esquadra. Caram, si ho fa per primera vegada, felicitem-lo. Si els Mossos d'Esquadra han fet alguna cosa mal feta, com pot ser lleialtat institucional? Diu així com jo mai no he denunciat el que fa. Però què fa? No compleix amb la seva obligació democràtica? Ep, no dic que els denunciï per sistema. Però si fan alguna cosa mal feta, no hi ha cap altra lleialtat institucional ah. que la democràcia i la llibertat. Home, cap això, altre. això de fer cantar... I això no ho el... no han entès. Un moment, això de fer cantar amb un senyor amb una bossa peperina de, de plàstica sí. plàstic al cap i a cops de guia telefònica a l'himne del Madrid... Sí, sí. guia llei... telefònica fortet, era la de Madrid, eh? Eh? Sí, sí, és es forteta, segur, segur, segur. No tenien cap altra. Home, però vol dir, si no n'és més petit, eh? Sí. Exacte, que és terrible. La majoritat és n'és més molt... Sí Sí, sí, sí. Però, sí, no sé, ara i després, el joc que hi fa a altra gent, per exemple, una de les coses més indignants que jo llegit a l'editorial de Lleida del País. Oh, i tant, tu! De les coses més que sempre. he Sí, sí, tu m'ho des, sí, jo vaig llegir i tu digne de fer el que xapé a Barthes. Digne de què? De... S'ha alemany, un Pepe. Eh, periodístic del Partit Nacional Socialista Alemany. Eh? De fer el que xapé a Barthes. De l'òrgan del partit. Sí, sí, digne, digne. Ho vaig, vaig llegir i vaig ja, dir, ostres. Jo és que em perdono d'editorials per no enfadar-me més sí, sí, sí. No, Però és que ho barrejava tot amb tot. aquella malícia ja, ja, ja, sí, sí. Tot era clar que això El havia d'anar així i que això anava així I, i que aquests desgraciats que diuen que no doncs, bueno, doncs tenim... que passarem pels enemics de la democràcia No m'estranyaria No m'estranyaria i encara haurem de... El que passa que també va fer el cap de 20 anys, i va de tornar a córrer, haver-te tornar a amagar. Molt, molt, altres coses, per què no corre. Escolta, en, en aquest, un moment, en aquests I moments... I per els que fan córrer són els que corrien amb tu? En aquests moments, a Barcelona, hi ha bastanta gent que no dorm a casa seva, eh? A veure, a veure, el eh? fet d'haver creat... Poca clima, broma, eh? Que ells d'això en diuen alarma social. És el clima, I el clima de, de la, la por, por. Creada, és la clima, el clima de la por, i, amb la por no es poden I per això els eh? polítics, molts polítics també es manifesten amb tanta cautela, perquè ells també tenen també, por. També tenen por que truqui algú més que, que, que, que ja el que té al demaní, ara és clar, és que la millor pregunta és veritat, és aquella, què volen aquesta gent, i tant. Sí. Que truca la matinada. Sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Home, doncs què volen? Tenint-los sotmesos, callats, feliços i estimant, sí. o, estimant els, els, que, els que ens oprimeixen. Que Això també, és el que volen. Sí, que compraquem també històries, no sé si tu que eres fora, ho vas captar, les declaracions d'un tal Javier Soto. No. no? Bona, doncs aquest, no. el tal Javier Soto, que sembla ser que és un, és és un que societat conspicu. Sí. Eh? Eh? Doncs diputat, aquest va anar i bona. va dir que si sí, va acusar la Generalitat de fer amb l'Espanyol el mateix que el franquisme havia fet amb el català. Aquests no saben què va fer Aquest tal Javier Soto. Eh, I el greu, el greu... Espera't, la greu és que l'Oviols no piu. Exacte, doncs Remondo ah. Violas i tota la Canilla, això no ho han desmentit. Sí, sí, sí, sí. Això, això és greuíssim això. Això llegit, no havia llegit, no els vaig sentir. No, però, perquè tu d'Hodris quan eres fora. Però ha llegit algú que, com si no, for, no hagués estat l únic últimament que ha dit coses d'aquesta. No, no, però aquest va ser qui va aixecar el llibre. No, n'hi ha també... més, però aquest representa un partit català, diuen. Diuen, diuen. Però i el foc. Per exemple, jo, i no és perquè doncs, sigui qui sigui, però que en, els primera, en les primera o segona detenció sortís amb molta ponderació però molta fermesa en Quim Nadal em va ser ser molt. Sí, aquí, aquí ens hem de trobar el barrat. Sí, senyor. Sí. Vull dir, jo ja saps que no és d'anar eh, a corda, però aquí em trec el barret. Una, I tant mateix sí, és, no una és una excepció, és una excepció el Quim Nadal, sí, sí. però. però, però bueno, el primer, el primer jo. dia, saps? Sí, encara sí, ja tots sí. tenim una mica... Ei, un moment, no sí, t'oblidis de l'Alcada Banyoles. Sí. No, va, va, fer una nota espanyola. Sí, si sí es no l'oblideu. Llarga? Af afortunadament, perquè després de la història sí, de les sí, tanquetes... Però en la nota de l'altre dia de Joan Solana estava molt bé. sí, sí. Perquè, per altra banda, fins que es defensava a gent de Banyoles de, de, de, de coses que estan passant aquests dies i que, diguem, que, que, que, ho, que ho lligàvem amb un tipus fascista, trencant cotxes de gent. Sí, perdona, jo em... No, I atacant-los amb un cotxe que se n'ha denunciat la matrícula perquè el cotxe era aparcat en el quartel de la Guàrdia Civil de Gironi, no ha passat res. Oh, esclar que no. Sí. I en l'individu que ho ha denunciat l'han detingut? Esclar. Oh, esclar. Sí, sí. En David Cortada l'han detingut? O, o no se sap. No, no, sí, penso que és Ara un dels sí. que... Ara sí, sí. Ara Almenys era un dels que semblava que sí. No sé si Home, vols, jo si vaig ser banyoles el dissabte aquest, no l'altre, o sigui, fa 15 dies, perquè vaig anar a un casament allà, per cert, se casava la Dolors, la productora, sí, eh? Sí, sí, doncs, va vaig parar, vaig parar un, un allà. moment a Banyoles, allò, fer una tassa allà a la plaça i tal i qual, i podia entrar i sortir, pràcticament. Em vaig quedar impressionat perquè només vaig veure guàrdies civils, eh? Encara, a sí, no, Banyoles? Banyoles és un poble de 12.000 habitants, un moment, hi ha 500 guàrdies civiles, civils que, amb el cap, Eh, amb el seu caparró, estan vivint a Guernica. M'enteneu? Sí, sí, sí, llavors, ja, com que no té res a veure, els tios surten de copes a la nit amb la pipa a la butxaca. Sí, sí, sí, sí. I, I han trencat vidres de, de... ja saben a qui ataquen. Eh? Hi ha un personatge que potser sabreu si ha fet alguna cosa o no, però un, una institució catalana el fi al cap, el defensor del poble. No són d'aquells casos no em sembla que claríssimament no, no el defensor del poble d'ofici ha de fer alguna cosa no pot esperar simplement que un senyor digui la Renfe va tard, què podria dir el defensor del poble sobre aquest tema penso que havia de ser Ara, un d'una cosa personatge no, no. que, que, que, que no és bo aquest clima de, de nervis que ens creen a tots. Evidentment, bo... evidentment. És que si fóssim bons polítics se'ls hi hauria vencès el llum vermell fa estona, eh? Oitanya. Fa estona. Si saben una mica què passa. Però és que des d'allà no saben res. És que és aquí. això que deia en Terri, cada vegada hi ha més distància entre la realitat del terrat sí. i el poder i aleshores... No, no, i a més a més també totes Quin aquestes noves generacions de membres de les forces de seguretat de l'Estat... Un moment, perquè... l'única diferència des dels temps del top Home, és, que és que en podem parlar d'una resta. Ara en no, podem parlar. És que no estem dient que... No, almenys jo, no firmo que no hi hagi cap diferència. Home, Però sí que no, ei, ei, ei, que hi ha accions específiques d'una semblança col·lossal, i que estan I creant, no. i per tant, m'inquieta i... que pugui... sí, el que hi ha darrere també semblant. No, Terri, i que ara som fetes en nom de la democràcia, sí, sí. Eh? en la qual cosa vull, estan sollant eh? eh? el concepte de democràcia. Almenys abans era una dictadura i ells d'una altra manera ja ho sumin, el Gerard, ja el que una dictadura. Ja sabíem, ja sabíem amb eh? Però ara escoles. tot això ho fan en nom de la democràcia. Sí, senyor, sí. És eh? sí. sí. estan devaluant, devaluant totalment, i hi ha... Allò d'en Joan Fuster... Uh, amb la dictadura tots eren víctimes. Ara amb això que en diuen tots tot, són culpables, tots són culpables. Que sí que sí i tant. Sí, i el un fuster. Un dels últims sí, epigrames del Fuster. Sí, sí, sí. De sí, que... sí, sí. morir sense enfustear. Fuster sí, eh? no sí. Sí, sí. Cada altra banda TV3 evidentment es va fer més ressò de la mort de... del Camarón, Camarón de, de la Isla eh? sí. que no pas de la mort del Fuster ah, sí, eh, sí, amb sí, tot tota sí. la simpatia i respecte per Camarón de la sí, només faltaria, sí, sí. no hi té res a sí, sí. No, no, ja, ja, per llegit... són de la generació audiovisual no han llegit gaire i ja han escoltat més discos se'ls ha perdonat. Doncs havien no, <síntic> no havien tingut la sort potser de llegir-lo, però pel que veig tampoc la sort d'escoltar-lo ja, ja. era un conversador tan sensacional ah, jo mai, no l'he pogut escoltar mai ah, l'he llegit sí, poc Ho un dels record, records sí, record. record sí, més vius que tinc és un sopar aquí a Girona va estar raonant de 3 a 4 hores seguides però una autèntica festa de la conversa de l'histrionisme de dominar-la la conversa gairebé diria la conversa convertida en espectacle. I devia que ser maco. de les últimes sortides que feia. Sí, i, i, I content, sí. i bé. Que maco. Home, sí. molt, molt. Allò, un record d'aquells que Sí, sí, sí, i tot sí. home, i tant. I vam tant. repassar tot, eh, des dels pares grups i l'església bizantina fins a l'actual situació a la llengua, eh. Tot. Era, era una festa, eh? Una festa sentint Ronan Fuster quan estava bé i estava no, però, content amb la companyia. Penseu una cosa, jo em fa l'efecte que malgrat tot, eh, de tot aquest tinglado, lliçons positives pel personal n'hi Esperem. Perquè, no, només us dic una cosa, o sigui, eh, el que la gent ara té clar és que el que ens ensenyen a les televisions no té res a veure amb la realitat. Ho clar? Sí, Tant vull dir, home, jo només, almenys per allà on t'ha passat la torxa. Ah, sí Això potser això, sí. això potser sí. No hi ha cap dubte, perquè la gent ha vist la realitat del carrer, que ha passat, eh, l'aire que respirava, la, la quantitat de senyors verds que hi havia perllà, la candidat de senyeres, i després han vist la tele i han dit, això no és allò. Diu, no hi vaig fer anar això. O sigui, per exemple, no sé, el meu pare em va comentar, diu, és que Vic semblava una ciutat ocupada i llavors a la televisió això no es veia per allò. Bueno, això s'ha repetit a Banyoles, a l'Escala, a, a, a Solsona, a Sant Sadurní, per tot arreu on ha passat això. Això s'ha vist i suposo que la gent començarà a donar-se en compte de que el que ens estan venent no és la realitat. No és el que nosaltres veiem al carrerem cada dia. Vull dir que això aplico fins a la Guerra del Golf el que vulguis. <ríe> ja, no, avui fa 8 dies tornava d'Itàlia tan feliç, mm. vam anar, si noi, va'm anar amb, per amb, Itàlia. amb 45 medinyanens, vam anar amb 45 medinyanens. Escolta, romant. això ens ho explicaràs després del cafè, ah, fa? Ah sí, si, fa. <ríe> <ríe> no, per exemple, els temes que ens podria interessar parlar amb tu, no? Sí, I, sí, és, és, és fort, eh? Si, sí, és fort, perquè una mica perquè la història es repeteix. Mira, Home, nit, i tant la, que repeteix. Una anècdota molt, molt bonica, que jo ho pensava. Pensava... La resposta, si et pregunten què, Terri Cabres ho hauràs de dir molt malament. Pa, eh, és que l'altre dia em van caure les mans unes cartes absolutament precioses, inèdites, de Vicenç Vives a Ferratemora. Mora. Ah, Dintre de la correspondència de Ferratemora Mora que ja ah, ens ha arribat. Moltes cos que ens ha arribat. I deu ser inèdit, ja, la majoria, ja, oi? Absolutament. Yeah. Unes cartes absolutament precioses, de l'any 54, del 56, del... i eh, Vicenç Vives explica la situació del país. I explica una deuda preciosa, que suposo que no es deu conèixer, que és i un dia Ortega i Gasset va trobar en Sagarra i li va dir "Després de molt mal, com està vostè?" que és preciós suposo que ens agarra el 54 devia dir sempre muï mal i després de molt mal el podríem agafar d'eslògan jo et puc dir com estic després de molt malament sí, sí, no, és la sensació jo, de debò, feia temps que no em trobava tan indignat o sigui, realment, és, és una qüestió d'aquelles que dius, bueno, però on tenim, no? Sí, és que més era això que ara plantejaves en Terri, no? Tens una sensació que parlar d'aquelles coses que ens agradaria parlar Esclar, en Terri és una mica indigna. Esclar, és clar. És com allò com fer poesia. Sí, eh? Home, com a mínim hi ha 30... Quan està cremant la casa, sí, no? Com fer-te el ha... brec. Tornem-s'hi de brec. Sí, no, hi ha, hi, ha, hi ha 32 compatriotes passant-les malament exacte. en aquests moments per la punyatera cara. Exacte. Vull dir, és clar això... Exacte. Eh? i que són culpables abans d'en fi d'altra cosa Ideologia, en lloc que en però... abans de ser docents abans que, sí, que es de, sí, sí. la seva presumptiva culpabilitat si és que n'hi ha algun d'uns que en fi home que l'Oriol Malló me'l mal, mal, mal, mal, mal tinguin tancat és ja. fort sabeu que... Eh, saps per què? perquè se'n van a Croàcia a fer reportatges fa uns mes sí, sí, sí, i, i, eh? sí, i, i va portar no, veina, sí, bales de Kalasnikov no. de record i parlava a favor dels croats i no, no dels serbis i parlava a favor dels croats i no dels serbis no, que la via espanyola cada mm. dia és més sèrbia eh? ja, per això, clar eh? són els un model no, i, i a més hi ha, un, hi ha una cosa també important, així de reflexió històrica m'agrada que ens faci reflexionar aterri cabres, perquè si no aquí perdona, no, però és sorprenent que puguin agafar llistes de gent que, que ha sigut, potser, quan no ha sigut d'un determinat grup, no és però, que que com però que clarament no són ja no de cap grup, Avui. i que un estat com l'Espanyol, que ha fet una autèntica exhibició en la transició de ser l'estat de l'oblit, sí, perquè... Ja. Sí, sí. perquè des, de poder, des del poder ens han posat d'acord que des del cap de l'Estat fins a l'últim alcalde se'ls hi oblidaria el passat. Tots sí, sí, a amnésia. tots se'ls hi oblidaria. Però, era un joc que a mi em va costar molt de fer. Però un cop t'hi has posat, dius, mira, fem-lo, potser sí que haurem evitat alguna cosa, o es veu que no. No no Es veu que és amnèsia selectiva. O I tant, sí, I és allò tant, que deies allò que, és, deies és que tot això? té un preu, sí, el sí, llibre sí, aquell és, del Gregorio Morán diu que el preu de la transició és el perdre la memòria sí, i en perdre la memòria eh, és, per ja, és quan tornes és a repetir la història tant ja n'hem pagat un preu fort sí, sí que ja n'hem pagat un Home, uns quants més eh? sí, sí. a part d'aquest uns quants Oi més eh? perds la memòria i es torna a repetir la història sí. això és Heine, això no és brutal però això és, també Home, això és molt aquell. perquè no ens, no ens oblidem exacte, exacte ja? dir, els pobles que obliden la pròpia història estan condemnats a repetir-la és allò cal, cal, cal retornar-nos el nom de cada cosa d'aquestes sí, sí, perquè, és que, si no... No, perquè els, per exemple, ahir ahi ho deia el partal, aquí, no? o sigui a la reacció al temps quan va entrar la Guàrdia Civil eh, que eren quatre i ho van regirar tot per la cara doncs no hi havia ningú dels que manen perquè el director de València la jefa d'aquí que és la Maresma estava de vacances etc. i allà doncs hi havia quatre o de 20-22 anys periodistes joves que mai havien viscut una situació d'aquest tipus ni, ni pràcticament s'ho podien imaginar vull dir, estaven pas maus eh? mm -hmm. absolutament Vull dir que ho deia, ja m'ho explicareu. Això ho deia un dels redactors del punt, que és que aquests dies, amb alguna casa els fills escolten les historietes dels pares que no havien volgut escoltar mai allò les batalletes, sí, no? ara les escolten és <laughs> es que segons com fa molt i segons com fa molt poc eh, de tot plegats sí, sí, per, a, per una generació la, la que nos eh, eh, som nosaltres sí. aquesta de la mitjana edat eh, fa molt i molt poc és pels joves que fa molt Sí no no en no, tenen ni idea la gent de 20 anys d'avui no en tenen ni idea, ja no tenen ni idea i em sembla molt bé i és, eh? sí, sí, és, és moltíssim. És que hauria anat bé que tots ho haguéssim obligat, eh? escoli, escoli. Sí, sí, però escolta, es... és que no ens deixen, eh? A mi, a mi ja m'agradaria, però és que no que ens, ens deixen. Que ens deixo dint, eh? Sí, esclar. No, no, vull dir, vaja, és allà, ells tenen una memòria frasquíssima de com continuem els mateixos mètodes que duran el franquisme. Úniques és això? Ara faran nom de la democràcia. Home, tampoc s'ha d'oblidar que la llei la llei corcuera, i aquí la anomena llei corcuera roca, sí, eh? Sí, sí, sí. Ja hi ha. Ja. Vull dir que, eh, ah, també que... s'ha de saber això. Ara, la que és brutal és l'antiterrorista. L'antiterrorista, esclar. la... la... La que constitucionalitat a la qual és francament dubtosa, però que algunes vegades... O és el van fer servir Felipe, amb el cas Naceiro, no? I Felipe González ha anunciat que canviaria tot i que alguna vegada ha dit si sí, me'n dono una de més eficaç eh, és a dir, el problema pel que sembla de les lleis és la constitucionalitat, home sí una mica sí, sí diguem que sí l'ètica no cal l'ètica ja no cal, el que cal és que sigui eficaces. No. I aleshores, la veritat és que eficàcia per eficàcia la democràcia no és pas el sistema més eficaç. En aquest sentit, no. En aquest cas, vull dir eficàcies d'haver sinònim. Tal, el de... millor devia ser la securitat, eh? No? No. Una reflexió que ja aquesta l'havia sentida molt de temps, jo recordo que sentit sentida fer el d'Utostela, que pot arribi a esconocirament que en el començament de la Guerra Mundial era la reflexió que la gent es feia. O sigui, en la picada primera, les dictadures tenien tots els avantatges. Eh? perquè els altres ho havien d'anar a discutir al Parlament esclar, esclar, sí. Sí. És que aquest és i que... això es tardava molt la màquina es posés esclar, eh? i, I, per això, i per això hi ha un punt la, sí. i, la I, per això, esclar, esclar. i per això hi ha un punt de la democràcia que em sembla que no s'entés i que s'entés justament al l'enrevés i és que hi ha una sacralització de la democràcia no, de com, la forma com, exactament, de la forma democràtica tal com queda sacralitzada la dictadura vull dir, la dictadura sí. un cop s'instaura duri el que duri, tothom sap de què va en canvi, en una democràcia, te l'has de guanyar cada dia. Teòric, per mi, un jutge, com el jutge Garzón, que hagi fet bones actuacions, això no eximeix que jo no li miri amb lupa cadascuna de les actuacions. Com, com no té per mi. Per què? Perquè ell no és un dictador i, per tant, no sé com actuarà, no sinó que és segur. un demòcrata. I com que és un demòcrata, ho he de vigilar. I he ca... de ser vigilant. I cada acció que fa jo tindré de sotmergre-la i les que hagi fet bé anteriorment o les que hagi fet malament, Exactament, sí, sí, no sí. prejutgen no la voluntat o malícia de la que està fent en aquell moment. Però, però això vol dir una ciutadania vigilant permanentment de la pròpia democràcia i el que s'ha aconseguit és que la ciutadania se'n vagi de vacances, diríem, des d'un no, punt no, de vista si polític. Ja t'he acabat d'explicar allò de televisió, la gent viu contenta i enganyada. Sí, sí, sí. És que és aquest el problema, eh? És que estem... Eh, hi ha cosa... televisió ara, eh? Sí, sí. Vull I això pesa, eh? Però que estàs dient una cosa, Terry, que és la, la que està en el cor dels debats que s'estan fent actualment sobre la democràcia a Occident. Perquè l, sí. La, sí, la pura formalitat de la democràcia pot ser eh, partitocràcia ràpidament, corrupció més ràpidament, si no hi ha una assumpció cordial de tots del que és el Evidentment. democràtic. Evidentment. Evidentment. I, per tant... I vigilant, sí, sí, sí. per tant. Perquè a mi jugo una cosa de casa meva. o i tant... I aquesta afirmació de deixeu els jutges, que ells sabem ja saben què fan, o deixeu la policia, i no, ara, deixeu-ho, no, però és això, El contrari? Jo no deixo res a ningú, això està mans al poble, o no és una democràcia i s'ha acabat, llavors diguem, en franquesa. Clar. Sí, Clar, sí, sí. sí, sí. Si ho és nostre, si si ho és nostre o sigui, de tota això... manera ja m'expliqueu però o sigui, pel que veig l'ambient a Girona està molt excitat no? pel que sents segur <ríe> això, això que deies tu Terri és que la política és massa important per deixar-la només en mans dels polítics no, és que la justícia només en mans Esclar. dels Exacte, tant ni tant, i tant. És clar, el, el fi o cap, aquesta, aquesta aparent neutralitat i transparència dels jutges, he, tot el respecte pels jutges i per la justícia, només faltaria. Però aquesta aparent neutralitat i tal que, que t'invoquen ara els polítics, home, quan s'han de triar membres al Tribunal Constitucional, pel que es veu, no és... Tan no és tan senzilla, eh? Sabeu que s'han encarregat un... S'han de triar dels seu o gent que no sigui ben oposada, que deu passar aquí. Avui, si avui... el mecanisme fos tan neutre... Tan neutre, qualsevol valdria. Podríem fer tu i avui, avui he llegit un article de bastant maco del, del Raül del Pozo, que es titula Burla en el tribunal, i resulta que un dels candidats de no sé quin partit per ser jutge del Tribunal Constitucional Se'l va encarregar perquè li aadaven anar a jugar als casinos. americà ja, no, El, el, ja. el Raúl del Pozo ja, també també logística. també juga i llavors moltes vegades explica que tornen junts de, de, no sent sé el ten de Madrid al Casno. Però ve bueno, que pel camí, doncs, eh, el jutge doncs, cita Plutarch o s'enrolla sobre la Constitució de la que és un defensor i un estudiós, etc. no? Un altre dia dirà o sigui, que no tio... que li agrada el futbol. Exacte. Exacte. Em sembla que l'únic que realment et pot... Jo... I, I és fort, un... no? Que es un un carreguin un, un tio perquè li agrada el, el casino. L'únic entre els polítics espanyols i són les dones. I em sembla bé, eh? Compte, eh? No, no és que que ho treguin això també. Em sembla bé. Però deu ser l'únic apartat que es permet absolutament tot. És que de fet sempre és més car, pot ser més car el joc que no pas les faldilles. He de fer una petita rectificació, si me la permeteu. Sí, perquè que t'has passat. No, no, no, no, res, tot no? el que era tot veritat, per hi una informació específica ah. que no ho era, i és que en David Cortada està de vacances. Eh, I Qui per tant, David eh, eh, en David Cortada era un dels xicots de Banyoles que havia jo esmentat amb Aquests el seu nom, que busquen sí. que, ah, que o no, el que semblava que havia... Ah, i per tant, jo havia dit, com de si després, és fora, ho diu el seu germà. Yeah. Well. Oh, però es veu que també ara per televisió acaben de dir que l'últim s'ha sabut. Ahir vespre hi va haver un moment de pànic oh. aquí Girona, perquè els familiars d'un dels detinguts, en Marcel Dalmau, van dir que l'havien portat a la, la UBI. I ahir van estar telefonant, el senador Ferrer telefonava, que era Vangel, jo era allà present, i diu que ara han dit per televisió aquest, el Roldán, que aquest noi, Marcel Dalmau, té traumatisme cranial. Que se l'ha fet sol. Que sí, que és una ah. autolesió. Sí, esclaro, allò de sempre. Diu que sí. quan, abans, ja ara ja m'acaben un... de passar un paper, eh? Ja, ens, ja ens ho sabem. M'acaben de passar un paper és que que per la televisió han dit això. Això sí. només confirma que no som encara prou contundents, sí, sí. Sobre o sigui que ens estem, sobre això, a, ens estem quedant no es de fer, no es pot recular ni un milímetre. Eh? Home, clar. Sí, sí. Ni un milímetre. Ja, ja. Sí, sí, és allò clàssic de que s'ha tirat per la finestra. Sí, sí, sí, allò de que disparan i... a l'aire i cauen quatre obrers morts. Sí. Era, va, va, sí, que ningú... perquè, perquè tots volen. Sí. Bueno, allò que deia jo ahir del top, doncs no està tan lluny, sembla, no? Posem-hi un cafè de... no sé de, de què dir, si de calma, d'indignació... De suicidès o d'ètica, sense sucre. Un cafè amarg. <laughs> un cafè amarg. Que perdonaríem però que no oblidei oblidaria. Sí. Sí. Però ells voldrien que oblidessin. Sí, no, a, jo, a més a més que oblidessin. A Barcelona ja hi ha quantitat de carrils que hi ha pintat amb groc olímpic. I per allà no hi passa ni deu només que els cotxes aquests, eh? O sigui que no ens passi res. Els de Barcelona. Van forts, eh? Potser de no eh? passar-hi, ves? No, jo, si puc escapar-me, m'escaparé, oh, evidentment. Però, els que però és que, que no sé políncia. si podré sortir de Barcelona, m'enteneu? Eh? Potser no en deixaran. Pote no podré sortir. Si pots sortir, Jordi, un raconet et farem, home. Em, em faràs no, un no, raconet, no, podes? No, bueno. Lluny d'algunes subseu, eh? Lluny d'algunes subseu. Jo et puc dir el mateix perquè arreu ser subseu olímpic. Home, i banyoles també. O és que no m'ho puc anar ni Lleu, que t'invica allà al costat. És que, és clar ho hem d'anar a la a Medinyà que no només té rectoria sinó que té castell <ríe> això és veritat això, això és veritat com a refugi estava... dia, com que ja hem fet la sortida Déu-n'hi-do <ríe> Déu-n'hi-do eh? Déu sí sí sí sí Bueno, eh, no bueno, no, com a escolta. mínim, com a mínim, mira, hem eh, ens hem... Sí. No, filosofat no gaire. No, no gaire, no gaire. Bé, eh, eh, jo aprofito per dir... Aprofita els... l'habitat. Va, fes-nos fes fes la reflexió els, els, final. No, res, re, Els oients de, del teu programa, que, eh, que a Girona, potser no ho heu comentat aquí, en aquest programa, però que a Girona a la universitat a la càtera de ja tenim la biblioteca de Ferrat i Mora. Sí, home. Sí, sí que n'hem I la teniu ah, materialment, ah, doncs. El que, passa, materialment, saps que, saps que el que passa, saps que ara l'hem de classificar, no, reglar-los d'anar... I, i respecte però... a l'edició de les col·leccions, sí. l'altre dia el Modesta ens va vendre títols però va parlar d'un autor que no sé si el va pascar al personal, el com era... L'Adam el... la, Schaff. Aquest, -shaft, perquè va dir Schaff. L'Adam Va dir Schaff. L'Adam Schaff, que és... Uh, és un... es que com que va venir aquí agafes franquès sí, és un marxista polonès uh, dels crítics amb el, amb el sistema comunista des dels anys 50 que va ser aquí a Girona a fer una reflexió extraordinàment interessant de quins són el, els pecats, el passat el present i el futur del socialisme Extrònicament interessant, i a més hi va intervenir molta altra gent. Jo d'aquell llibre, el que ens recomano, el llibre es titula Currículum científic d'un marxista, està editat en editorial, editorial Eumo. Sí, sí, I al sí. final del llibre, no hi només les seves reflexions, sinó dels participants en el col·loqui que va, ah, que molt va fer molt bé, aquí. ho editeu amb el col·loqui inclòs. inclòs. Ah, molt les, un d'ells, que és Viat, que és un professor polonès, té un article que em sembla brillantíssim, és l'últim article del llibre, per, per entendre què caram ha passat amb els partits comunistes en aquests països. Sí. Per què han evolucionat o per què no han sabut evolucionar i què ha passat amb els partits també. comunistes de l'est. És molt bo. Ah, doncs I al novembre, novembre vinent tindrem Xoms. traureu, Xomsky, Xomsky, Xomsky, tindrem. Que, que déu-n'hi-do. Tu us bé, oi, també, sí. personalment? entre mig hem tingut-ho per a Que també déu-n'hi-do. Un moment aneu molt forts a Girona. Eh? Home, fer venir el Xomsky, això... Ja us ha estat greu de Barcelona, perquè Segur. no l'heu aconseguit. Encara, eh? No, no, a mi no m'hi fiquis. <ríe> <ríe> jo compro llibres al Chomsky, <ríe> i anem a en semanatge. El llibre. tindrem en persona, de manera que es podrà basar al sant. <ríe> Molt bé. I que vindrà de tocar la reliquia. Home, eh? tant. Sí, perquè és un intel·lectual d'aquells que... La reliquia garlen... vivíssima, eh, model. Desperta... No, però hi haurà que la tocaran i no es rentarà la mans 15 dies, eh. <ríe> o, vagila, perquè ara els lavabos de, dels restaurants de Barcelona hi ha uns cartells que diuen no, rent... no surti sense rentar. A les mans. Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona. Està molt, Està es, molt. es tracten de nets. No us poseu el dit al nas. Ja, no, ni us fiqueu no. els vessals que avui plau. Bueno, gràcies, Joan Maria Terricabra, Pep Morgades, Modest Prats, és el penúltim de la temporada. El penúltim del nostres. De, sí, sí, home, dels nostres. Sí, home. D'orquestres. Que vagi bé, bon cap de setmana i a passejar